На це ви видумаєте спосіб, коли тут є де у вас сховатися, то ми посилали б кожного літа на зміну до вас одного з наших, щоб коло вас жив, а в слушний час на коня і дав нам знати. Це гарно ти придумав, у мене є де сховатися, мені самому було б веселіше і вам безпечніше, не треба б людей по фігурах томити. А коли б так татари верталися зі здобиччю, а нас можна про це звістити, то чи могли б ми попробувати їх розгромити та здобич відібрати і християнських невільників визволити? Старий почав крутити головою. На це треба б за дві сотні добрих лицарів. Правда, татари, вертаючись зі здобичу дуже неповоротливі, лізуть рачачим кроком, але все ж таки з чим будь не можна їх зачіпати». «Не турбуйтеся, діду, У нас може бути три сотні добре вишколеного і озброєного війська, у нас уже козацтво завелось. А ти мені говорив, так щось собі пригадую, що у вашому селі не буде більше, як триста душ, хіба у вас ні жінок, ні дітей немає?» «Чому я так говорив, то я потім виясню. А тепер, дідусю, бувайте здорові, перед Різдвом ми приїдемо сюди саньми, з кожухами, повеземо вас у село». На свята, та заколядуємо. Та скажіть іще, дідусю, як вас кликати? Я Гараськом звусь, а як ваше село величають? Ми його ще не назвали. Старшина вирішила, що його назвуть іменем того охотника, що для села найбільше послужить. Дай Боже, щоб воно назвалось Тарасівкою. Розділ 14 На три дні перед Різдвом Приїхав Тарас з двадцятьма хлопцями на конях та ще великими саньми, вистеленими сіном. Вони об'їхали балку довкола, поки не стали над самою печерою, де жив Гарасько. Була морозно погідна днина. Всі дерева та кущі в балці вкрились інеєм, який блищав до сонця сріблом, аж очі разило. Гарасько, почувши гамір веселі оклики, вийшов з печери на гору, де його привітали в один голос. Здорові були, дідусю, помагай біг, беремо вас силою я сир, коли не схочете по-доброму їхати. Спасибі вам, діти, що ви не забули, та ви почекайте, хай я трохи переодягнусь у кращу одежу, бо таке гроб'яче опудало не повезете, а то всі пси на мене брехали б. Там для вас приготували вже кращу одежу, шкода часу втрачати. Ні, вже ви вибачаєте, в мене своя одежа, ось є зараз». Він пішов у печеру і довго не виходив, аж надокучило чекати. Хлопці позлазили з коней, стали гуртом і заколядували, аж луна по балці йшла. Тарас кількома зійшов униз. Старий порався довго, а опісля як вийшов, то його не впізнали. Надів чисту сорочку, причесав волосся й бороду, обрав смушеву сиву шапку і суконний жупан. Підперезався кольоровим шовковим поясом, на ноги взув червоні сап'янові чоботи. Він випрямився, наче помолодшав. Хлопці радісно його привітали. «От стільки мого добра! Та найгірша моя турбота, що мені з моїм псом робити? Брати його погано, бо буде з псами по селу заїдатися, а лишу його тут, то який звір його зжере, або з голоду здохне, а мені його дуже шкода». Заберіть його діду з собою на сади. З нашими псами він умить познайомиться та заприятелює. То знову погано, бо не буде кому моєї печери пильнувати. А на це ми порадимо. Ну те, хлопці, нас гортаємо снігу та засиплемо вхід до печери. Посходились ще й інші і почали згортати руками сніг до щелини. Притому не обійшлось без жартів і молодечої пустоти. Хлопці кидали один на одного грудками снігу, штовхали один одного в сніг. По балці лунали веселі сміхи. За хвилину перед печерею стояла велика купа снігу. Ніхто і не догадався б, що туди пройти можна. Гарасько покликав пса і поліз на сани. Його одягли в кожух і добре вкрили ноги. Пес не знав, що з ним робиться, як Гарасько взяв його за шерсть на сани і прикрив кожухом. Зараз зрушили з місця. Хлопці на конях переганялись, співали, сани гнались вихором по широкому степу. Гарасько немало здивувався, як побачив село. Його обвозили довкола валу, який був укритий снігом, що присипав густу тернину. Заїхали у ворота на майдан просто перед хатою голови кіндрата мухи. Тут старому запропонували мешкати. Гарасько зліз саней, оглянувся, перехрестився на церкву і сказав. Аж тепер мені ясно, чого татари не могли вашого села здобути. Муха привітав Гараська як свого гостя і попросив у хату. Усі, що сюди посходились, не могли надивуватися. Після того, що їм хлопці розповіли, сподівалися побачити якогось дикого степовика. Та ось перед ними стояв поважний міщанин, що схоже на святого Миколу своєю сивою бородою і довгим волоссям. Відтепер щодня... Обидва сивоголові дідусі сиділи і розповідали один одному про свої довголітні переживання. Того року відсвяткували уходники, різдвяні свята дуже весело. Гарасько ще перед святвечором висповідався і запрощався, і з того був дуже радий.